kerana tu akan ajak kita lillahi ta'ala Allah maaf lillah kenapa lillah ikhlas tu rahsia lillahi ta'ala kadang-kadang kita tidak tidak diberi satu fokus uh, dalam kerja kita dalam dalam lafah tadi kata, lillahi ta'ala apa kata lillah ialah ikhlas kata Allah jadi kalau supaya pu lillah maka semua kerja lain pu lillah taala. Puasa pu lillah, haji pu lillah. Dah buat kerja dalam kerja kita hari-hari ya pu lillah taala. Baru diterima. Ngaji pu lillah, ngajar pu lillah, kerja pagi pu lillah, balik kerja pu lillah. Manten rumah tangga pu lillah. Jadi suami pu lillah, jadi anak pu lillah, jadi isteri pu lillah tak ada jadi jadi jadi isteri untuk suami tak ada jadi suami pun lillahi taala jadi isteri pun lillahi taala buatlah kerja ke apa, apa pun lillahi taala kerana Allah semuh ni kewajipan kita kita buat sejujur sejujujurnya Allah baru dia jadi amaliyah ikhlas maknanya bukan nak nyohok orang bukan nak suruh orang puji bukan tidak ada benar tapi buat ni kerana menjunjung titah perintah Allah dan kita buat seboleh-boleh sembaik-baik mungkin keikhlasan kita dia tidak mari kau-kau yang boleh me mengusak keikhlasan kita seperti unjuk, takabur ria, sum'ah ah, semua sekali tak ada. Tidak nak suruh orang nak nyahubau ke, tidak nak suruh orang tahu nak. kita tidak berbangga, tak ada. Belantu kita kita bersihkan daripada hidup kita supaya semua orang kita buat, apa orang kita ucap apa orang kita fikir untuk mencapai Dato Allah. barulah dia panggil apa ni, murni niat kita kemudian murni tadi tidak akan diterima lagi oleh Allah, kecuali kita perketukan uh, semua yang kita buat tadi mengikut Rasulullah ajar. Mengikut Rasulullah bawalah. Kalau sekiranya tidak selupa, tidak contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka semua amalan itu tidak diterima. Ada kita contoh sebagai contoh amalan khusus seperti solat, zakat itu contoh. Begitulah juga contoh dalam buat benda-benda lain. Hak dia contoh kita buat. Tapi ada hak dia perintah kita secara umum. Kita contoh juga secara umum. Ha. Supaya dalam kehidupan dunia, dicontoh contoh macam mana? Jangan buat benda haram. So, buatlah benda-benda. Kehidupan kita dalam dunia, kita boleh buat apa saja selama mana tidak diharamkan oleh Allah, kita buat. Ha. Apabila haram lagi Allah tegak, berarti. Atul, dia panggil konsep وَمَا أَعْتَ أَكُمُ الرَّسُولُ بَخُوْزُوْ Wahmana mana aku faham tahu apa jua yang dibawa oleh Rasul itu, nak kamu ambil dan semua yang ditegak oleh Rasulullah, kamu tinggalkan. Jadi kita tidak keluar daripada konsep, konsep itu. Bagulah kita jadi mutabak mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Saran terakhir kalau kita belum lagi ialah kita berusaha, sedaya upaya supaya amalan yang telah kita buat Tidak terbatal Haa ni jaga orang-orang perhatian Semua amalan yang kita buat Daripada awal sampai akhir Tidak terbatal Kita diingat batas maya Batas wudhu Rupa-rupanya amalan yang kita buat Wasa kita kebaikan Kita sedekah Kita tulang Kita berusaha supaya amalan itu tidak terbatas Dapat pahala comel dah Tapi kadang-kadang Dia boleh terbatas Dengan sebab apa? Antaranya Sebab Kalau kita Tuluh orang Kita ungkit Oh, moju aku tuluh Sudah Kita ungkit Mengungkit Al-manna wal-adah Ungkit merungut kata oh muja itu dulu kalau orang itu dulu tu banyak orang itu dulu orang pada asal ni boleh tapi setelah ungkit habis pahala bakal Telita tak apa tak apa telita, telita tu istirahat kalau dia ungkit tu payahlah mari juga mari manusia dah tapi kita istighfar supaya amalan kita tu tidak tidak rusak apa lagi kalau nak nyoh buat amalan nak nyoh nak, nak panggil nyoh ni riya nak semua orang tahu riya ni pada perkataan ra ra ni semua orang tengok suruh puji <coughs> dia tu juga ujub rasa kagum dengan diri sendiri ay aku fikir ah okey bukan okey tak leh okey <laughs> apa okey okey amalan kita kata kita buat setaraf macam ni, ni mungkin tak sabar ke mana-mana lagi eh? orang lain lebih lagi ah ha? lain lebih lagi orang lain lebih lagi, lain lebih lagi pun tak okey pun dia kata masih dalam kebimbangan kebimbangan dan ketakutan ha, jadi itu ada beberapa perkara sama ada kita nak kata lima syarat ke atau dua syarat ke pula baik pada malam ini kita nak tengok tidak ungkit dia orang Tidak ungkit. Ni hak ungkit ni kita tolong orang. Ah ha, ni ungkit. Kita bagi sedekah kat orang. <tuk> kan. Orang mojar kui sedekah. Hak ungkit tu ungkit. Kita tulung kan. Hak tu kita tak ada duit tak payah kat yang lain. Kita tulung kan. Dia, dia dia dia perlu pertolongan. Eh. Lepas tu dia mungkin tidak mengenal budi ke anggap Kita ungkit. Itu mungkit kan. Hujur kata dulu-dulu. Ha, istilah orang tua-tua kita dulu. Dia kata, Seperti tu, tu lu anil dekat selefakar. Lepas tu, tu salak keli. Itu ungkit okay, kan dia. Ha, Itu ungkit. Apabila ungkit lah, kata tu, pahala kita tuluh dia tu, hangus. Ha, dia, ramai orang tidak perasa, dalam hidup kita, batal pahala. Ihhbatul Ahmad. malah dia batal pahala amalan ni banyak antaranya ialah antara lain lah antaranya orang, -orang tadi mengungkit terhadap amalan baik kita yang kita biasanya tulur kan lepas tu kita mengkit bak lah bakit, bukit, bakit buka bagaimana? kalau orang ternyata bakit buka lepas tu juga termasuk amalan yang boleh merusakkan amalan kita batal amalan ni ialah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 Sebagaimana kamu bercakap sesama kamu. Kelab, kalau kamu akad suara lebih tinggi daripada suara Rasulullah, maka amalan kamu dibatalkan. Amalan kita. Orang ini orang tak perasa. Kalau zaman Rasulullah, orang bercakap suara dia mengangkat tinggi daripada Rasulullah, amalan dia dibatalkan. Kalau sekarang ni orang tidak, tak ada Rasulullah, di biar kita. Tapi kita... ha macam-macam tu bukan sahaja rakat suara tapi membelakarkan Ajar Rasulullah juga termasuk meninggikan suara mana kita letak ajaran yang lain lebih tinggi pada Rasulullah begitu juga apa yang Rasulullah larat kita dibuat itu termasuk meninggikan Apa apalagi kalau kita sengaja begitu juga kalau Rasulullah suruh kita tidak buat begitu juga kalau ada ajaran Rasulullah kita mengagumkan ajaran lain itu lebih daripada mengangkat suara kerana tu amalai-amalai walaupun banyak semaya banyak puasa banyak zakat beri sedekah banyak amalai tu dibatalkan sini perkara yang sangat sangat-sangat perlu diberi perhatian supaya amalai kita tidak terbatal jadi batang amalan ini banyak banyak juga kok. ya tidak diberi perhatian oleh ramai ramah kan? ya. Apa apabila mayat jangan ya. benda lain itu kena jaga kan? supaya kita jaga amalan kita tidak usah. jadi kalau dia usah, jadi masalah tidak, ungkit ni maksud ungkit eh? okay. hmm. dia tidak tidak masuk membatalkan eh? dia tidak ada sebut pula membatalkan tapi dosa dosa pula sebab amal dia suatu pekerjaan atau amal terutama dalam ibadat lah. dia tolis sebenarnya apabila kita Rasulullah tak buat kita buat sebab mana-mana amal dia eh, Rasulullah tak buat dia tak ada contoh Abila kita pergi buat dia tak jadi orang kata ada contoh orang kata jadi jadi buat gelah pasal ada contoh gelah kalau tak ada contoh gelah orang kata jadi kau tak tahu jadi kau dia gitu ha, agak amalan kalau tak ada contoh tak jadi tak jadi sebab amalan ni dia amal amal ibadat khususnya dia dah dia progres, dia lagi setelah itu ya Kalau Korea pun tak jadi Nama pun tak jadi Apalagi bawa orang lain suku sakat Pakhita pula kata Haa ni Islam Waktu dia pun dia panggil uh, Satu kesalahan sangat serius atas sangat besar Waktu setengah-setengah orang kata Dapat engkau Rasulullah Tak ada lagu ha, Dia dia bukan maksudlah tak ada larga tak ada larga ni dalam bak amal, dalam bak amal harian yang tidak berkait dengan ibadat khusus yang tidak berkait dengan akidah apabila Rasulullah tak larga Allah tak larga, Rasulullah tak larga, silakan dalam kehidupan harian yang tidak menyentuh ibadat khusus yang tidak menyentuh akidah kalau Rasulullah mana tidak ada larang eh, silakan supaya kita kata nak buat rumuh buatlah lagu-lagu mana Asa tidak ada larangan nak buat tinggi, model lagu mana selekat nak buat kereta lagu mana selekat Nah, buatlah, itukan kehidupan badan yang boleh manusia terokong daripada ni dia bui sangat luar dia tidak kak, dia tidak sekat selama mana tidak ada dalai yang mengharap selekat, kalau ada dalai eh, baru tak boleh hak ni lah, keadaan-keadaan ni lah yang perlu kita sama-sama uh, pegang kemah supaya tidak longgar Apabila kita tidak pegang kemah sini dia bagaimana tadi eh rasulah tak, lari, eh? tak ada lari betul tak lari dia lebat kalau dah lebat ibadah lari. dia tak boleh buat walaupun tak ada lagi, dia tak boleh buat kalau tak ada, dah boleh suruh kena ada suruh yang baru boleh buat ibadah ibadah kena ada dah boleh suruh itu dia beza baik pada malam ini kita lagi kepada rukun ibadah ibadah ni ada rukun supaya juga ada rukun ni ibadah secara umum dia ada rukun dia ada tiga rukun yaitu <tik> al-hub wal-khaw wal-rajab al-hub namanya kasih khaw eh? takut Ar-raja' maknanya harap. Dia kan dalam mana-mana ibadah, dalam mana-mana kerja kita kena ada tiga. Sama baik, puasa baik, zakat baik, haji baik, dan semua sekali. Dalam ibadah umum dan khusus, utamonyanya khusus, kena ada tiga perkara ni baru lah lengkap ibadah kita. Cukup rukun. Bakpok kita maya. dia kena ada kena kasih kena Allah. Bapa kita maya? Karena takut kepada Allah. Bapa kita maya? Karena kita harapkan Allah. Harap macam-macam harap, harap, harap keridaan, harap harap pahala dan berbagai-bagai Kita kebencian. Baik. Apa makna kasih? Kasih ni kasih kita pun sebut kasih Orang Ogahak kata hub kasih di sini maksudnya mengasihi Allah dan mengasihi Rasul. Kasih Allah kasih Rasul ni maksud dia kita meletakkan Allah di tempat yang paling tinggi dan meletakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang paling tinggi sekali tak ada dalam dunia ni yang kita lebih kasih, kita lebih sayang selain daripada Allah dan Rasul. Ani siapa kat tak tahu. Baru dia punya kasih. Eh, orang kasih harta dunia ni ke? Misalnya kita biasa dengar, orang berkasih sayang, dia sanggup tinggal mu' dia dah kerana turut sama ada laki-laki atau perempuan dia, dia boleh tolok dia. kerana kasih hari ini kita biasa dengar kerana kasih juga tak boleh jumpa teriak dia mahu kurut dalam rumah terlepas hungar dia bapak kasih dia sanggup buat apa sahaja kerana kasih Eh? dia sanggup mati, karena kasih eh ada orang berkata kita dengar ada orang gocah karena kekasih biar kita ambil cerita orang muda berterikat, bertetap bergolong, buat lari orang kerana apa? kerana kasih baik kasih tu juga kita nak ambil hak kasih tu nak letak tu Allah. Adakah boleh gotoh kerana kasih pada Allah? Adakah boleh bertempur kerana kasih pada Allah? Adakah boleh pergi kerana kasih pada Allah? Dah orang yang ber jihad mati tu kasih. Oh baik mati kena pergi kerana Allah daripada mati pergi kerana nak berbuak orang. Nah, mati juga. Artinya anak-anak rakyatnya kasih. Bila kasih itu telah bersebati dalam jiwa, hal lain lekeh berlaku. Anak boleh tinggal, isteri boleh tinggal, harta boleh tinggal. Bapak ke Madinah, di muka-muka hijrah ke Madinah al-Munawara. selas pingin. Tak ada bekalan. Bapak berani. <tuh> Kerana kasihkan Allah dan boleh jadi kita belu sampah. Nak sampah tak sampah kena uji. Dah kita belu diuji Starter, boleh Diadatan, uji. Setakat tu boleh jadi ada dah uji sikit-sikit. Tapi uji yang peringkat yang paling tinggi. Kita pernah apa ni pernah teriyak ke? Kadang kasih pada Allah. Kenapa kita kasih teriyak ke? Nangis ke? Oge menghina Allah, menghina Rasul kalau kita teriyak mana kita kasih ke rasul siapa tu be ayat tak leh nak lawai tak ada kalau ramai mati itu muka kristo nak lawai tak ada terleceh iman orang ramai mati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataq muka kita nak lawai tak ada terleceh ke tak iman itu tanda kasih orang ramai cerita Allah subhanahu wa taala depan kita macam-macam kata keleceh kawin mata berasalkan tak nak marah ha, itu semua itu melambangkan tak ada kasih ha, jadi eh orang kadang-kadang Allah ni tidak mendapat tepat di kalangan manusia hatta di kalangan orang isteri banyak banyaknya orang yang menceroboh Allah takde orang siapa duk jaga tu tapi waktu itu dega oh waktu itu ga gambar oh geges okay, okay, seluruh dunia hmm, tak apa orang oh, okay. waktu itu orang yang merenak ke jerja Allah takde siapa kata tapi waktu itu gambar hmm. patut orang lain dalam lima minit gegar selalu suham itu nak ke sekejap semua buat apa boleh pasal saya kasih kasih Oh, kalau tak kasih tidak ada gegar ha, mana orang orangnya orang okay. kau manusia ni kita nampak dia kasih tapi ke Allah pada Allah tak ada siapa buatlah lagu-lagu mana ceroboh Allah kata begitu kata begini hukum Allah tidak sesuai apa kata Allah tidak, tidak apa syariat Allah, tidak, tidak apa ni macam-macam tidak, tidak macam, siapa dia boleh kawal tak ada orang tak ada orang nak ingat apa <tid> tak ada boleh baik, waktu itu gamal bukan bendera Malaysia tak apa ha, kalau bendera Malaysia bukan lagi bukan bendera satu Malaysia itu gamaul ke? Dia ya, tak ada gamaul satu gamaul, betul itu. Cuma dia letak di tempat yang agak strategik, dia tempat comel. Waktu itu, lepas itu pengawal kesan-kesan agak naik. Itu saja. Ya. Polif pun tak nak ambil kif, -kif. Tak ada kelas mana-mana. Tapi gagal seluruh dunia. Seluruh dunia Malaysia. Lah. Pasal apa? Kasih hormat saya. Tak usut nama ni, tak buat buat, buat misa. Amo amo bukan le, le, sama -sama, nak atau menceritakan apa sahaja, nak kasih. Rasa kasih, rasa bertanggungjawab kepada Allah ni tak ada di dalam diri umat Islam. Tidak seperti waktu tadi dengan akbanya, Talibanya, dengan semua sekali di padahalnya Ada hanya, dah benar sih kisahnya. Nah? ciki tapi disinilah kita boleh nilai di mana sebenarnya duduk kita dengan kedudukan kita kedudukan kita dengan Allah dan kedudukan kita dengan manusia kalau sebagai orang itu ada amuniti amo amun perempuan kalau dia dalam parlimen boleh nak katakan apa nak maki kau tak apa dia panggil amuniti itu dunia buat kerja kalau luar tu, boleh tak boleh boleh kata eh mana ada tempat halal ada tempat halal pula nak ngatuh orang tu amu rasa pelik tu unang-unang manusia terdiannya yang kau mau habis sedek eh apa ni dalam Islam Ma. awak duduk mana pun kata buruk tak boleh tak boleh kata dulu dalam parlimen pun tempat suci ke tempat awak tu kau tak boleh kata lintu Dari parlimen boleh nak kata. Lepas parlimen nah, boleh, tak boleh cakap. Tolonglah manusia. Allah ya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ada menyebut dalam hadisnya kasih ni iaitu sallatu hmm. man kunna fihi wa jadabihi anna iman ay yakuna Allah wa rasuluh ahabb ilaihin mimma siwakuma. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يقرأ أن يعود في الكفر بعد أن أنقذ الله منه كما يقرأ كما يقرأ أيوب ذا فيناء. Ada tiga perkara. Siapa yang ada tiga perkara itu dia telah merasa kemanisan iman. Manisnya iman. iaitu Allah dan Rasul lebih dia kasih lebih kasih kepadanya daripada semua sekali ha, apa ada tadi Mana dia mengasihi Allah dia rasul lebih tinggi dalam hidup dia daripada semua sekali itu ha, baru sapa kemuncak dan dia menyayangi atau mengasihi seseorang tidak lain tidak berkata hanyalah kerana Allah yang ketika dia tak mau kembali kepada kufur setelah dia beriman, sebagaimana dia tak siap caput dia dalam raka Tiga tahap Kerana itu, Berdasar pada hadir ni Kasih ni ada tiga kedudukan Yang pertama Maqam takmin Kedudukan yang sempurna Macam mana kedudukan yang sempurna Ialah apabila Seseorang itu Dia boleh letak Kasih dia kepada Allah dan Rasul Lebih daripada segala-galanya Dan tak cukup Kata kasih saja tapi perlu dengan kasih yang sangat mendalam dan kasih yang sempurna ha, kamalul hub haa hub wa kamaluh betul-betul kasih kemuncak kasih tidak ada dalam diri dia lebih kasih selain daripada Allah dan rasul hak ni hak kita kena usah baru betul kita kasih pada Allah jadi kasih ni dalam kasih ni ialah apabila hak Allah nak hak kita nak kita akan letak hak Allah dulu daripada hak kita nak hak Allah nak hak orang lain nak kita letak hak Allah dulu daripada maksiat kalau sekiranya bercanggah antara kehendak Allah dengan kehendak kita atau kehendak makhluk kita akan tutur kehendak kita kehendak makhluk kita letak kehendak Allah termasuk dalam dalam dalam bab ni juga kalau Allah petah apa syariat Allah kena letak tinggi daripada undang-undang manusia buat undang-undang peraturan -undang boleh manusia buat dengan syarat dia tidak mencanggung dengan peraturan dan undang-undang syariat Allah. Kalau sekiranya peraturan kita mengatasi syariat Allah maka tak ada hak kasih kita pada Allah tak usah kata. Lah tak kena orang kasih kerana tu, bila kita kecek masalah kasih ni, kita kena letak bahawa kasih kita kepada Allah dalam arti kata yang sebenar gapa apa tak boleh kita mendului Allah dan Rasul tak boleh kita letak keinginan kita lebih tinggi daripada Allah dan Rasul tidak boleh kita letak apa kita nak buat, bercanggah dengan keandang Allah, peraturan Allah dan peraturan Rasulullah SAW wa'alaikumsalam Baru kita jadi amal dia. Baru kita jadi kasih pada dia. Kalau tidak, hanya tinggal dakwah. Lah. Kita kasih-kasih. Kalau itu kalau kita tengok, banyak lagi lah dalam hidup kita ni kena betul. Jadi ibadah kita pun tidak sempurna. Amal tak sebut kata tak soh ibadah, tapi tak sempurnalah ibadah kita sebab semua sekali kita kena hub kasih kita tu kena tinggi kena mengatasi semua kasih. Kemudian begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia kata maqamut tafriq. Kena beza. Beza la mana Yaitulah seseorang itu kena beza kasih dia kepada seorang tu kenapa? dan Allah dan rasul. Bukan kena kalau kepada manusia. Kepada manusia boleh kita kasih. Tapi kasih itu kena beza. Kasih ni kerana Allah ke ke kasih ni kerana selain daripada tu? Ada yang kasih juga kerana dia biasa tolong kita. Kasih Kasihlah. Ha? Ini banyak berlaku. Tetapi orang kita naknya ialah Kasih tu kerana Allah Kerana dia sayang kepada Allah Kerana dia taat pada Allah Kita kasih dia atas tu Haa tu dia panggil Ma'amu takli Kenapa no, boleh berbeza Ni kasih belakang Haa tak kenal Kasih belakang Haa orang berima pada Allah dia kasih Haa tak berima pada dia kasih Haa tak berbeza lah gitu <laughs> Boleh beri syariah dua-syariah kat kasih Nah. No biasanya okay. kena ada wifi di lalu dia dah jadi la kita kamu dia mesti ya kena panggil maqam adad bad kita duduk tepat yang kena ada berlawan ni iaitu ke mana kita tak sel benda yang bertentangan dengan iman kasih kita ni jangan ada yang bertentangan dengan iman ha sebagaimana kita taksir kita dicampuk dalam api kita taksir yang dicampuk dalam api apabila kita taksir dicampuk ke dalam api maka kita kena ada pertentangan kasih kita wimek tadi dengan sebenar-benar sehingga kita serupa lah mana? serupa apabila orang kata awak akan dicampuk dalam api kita taksir siapa perekat? Jadi kalau tak sabar perekat apa ni, kita beriman ni nak pergi ke dia tak si kumpul sebagaimana kita tak siang di caput dalam api, maka kalau tak sabar situ, tak sabar lagi kita duduk kasih kita yang sebenarnya I tak siang masuk api kalau bila kita tak siang masuk api dicaput dalam api, maka waktu tu sebagai lawan kepada kita pada email. Mana kita pegang dengan email sungguh-sungguh sebagaimana kita tak taksi masuk dalam. Barulah betul-betul kasih kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian kita boleh tengok alamat kasih. Alamat kasih ni ialah ada dua. Yang pertama ittiba' Rasul, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bah ni Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31 iaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim katakan wahai Muhammad jika benar kamu mengasihi Allah Maka ikutlah nadaku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan ingatlah Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Ayat ini selah apa ni selalu kita baca di sini Allah Subhanahu Wa Taala letak beberapa perkara tanda kita kasih pada Allah ialah ikut Rasulullah. Kalau sekiranya kita kata kita kasih pada Allah tandanya mana? Kalau tak ikut Rasulullah, tidak kasih pada Allah. Karena Rasulullah adalah wakil Allah, pesuruh Allah di bumi. Jadi, tanda kita kasih pada Allah ikut Rasulullah. Kalau sekiranya kita mengaku kita kasih pada Allah, tak pada Allah, tapi dalam realiti hidup kita tidak ikut Rasulullah, dakwah itu dakwah kosong. Jadi apabila ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah beri bukan bukan saja Allah kasih pada kita tetapi dia juga mengampu dosa. Rupa-rupanya ikut Rasulullah dalam segala amalan Rasulullah bukan saja dapat pahala, bukan saja Allah kasih kepada kita juga Allah ampun dosa. Ha ni Oh, Bahagian-bahagian yang dijanjikan oleh Allah. Dalam hidup. Banyakkah? Apabila kita kasih pada Allah. Kita ikut Rasulullah. Apabila ikut Rasulullah. Maka Allah kasih. Kepada orang yang ikut tadi. Dan Allah apa rasul dia? Hal ini orang tak aku lagi ni. kita ha, aku cerita lain pula. Dengan mengikut mutah Rasul. Mengikut Rasul. Dalam semua gerak-geri Rasul Dari semua amalan dia Dari semua Apa ni semua sekali Maka Dosa-dosa kita buat ni Yang kita tahu tak tahu Allah akan Eh? Ha? Oh Tak buat pun ada Tak boleh jadi tak ada dosa Sebab Kalau sahabat dulu dah Dia ikut step by step rasul. Kan tu Allah redha Bila reda tak ada dosa lah. Tapi tidaklah masuk tapi semacam kalau dosa pada kecil je. Ya? Rupa-rupa ni ikut rasa ni dia boleh pahala. Ha, eh? dia boleh pahala? Dan Allah apa rasa? Dan kita note dua tu ya. Kalau dalam dunia fitnah ada, tak ada hutang. Ha. Kai je, fitnah ada, hutang tak ada. Orang Yesus sasu itu titik ada butir banyak oh seseorang airport kita ni butir kuat ni buat kita ni berapa butir kita butir? butir kita butir kita lenda ni kita buat kita ni butir yang kena bayar ni tapi kalau takde bayar kalau takde bayar kita negara kita ni lenda ni butir pada setiap kepala ni, ni RM15,000 kita tapi dia kira kita. <laughs> Alallah ni kau beranak seorang. Wang-wang kia tu ada 16000 kat kepala dia. Nak bayar tak? Salah ke? Eh, kita buat beli, ni atas ni kena pakat belakang kau yang ni. Atas ha. le tak le lagi, moga kajian Malaysia berhutang. Ke? Kita kajian Malaysia berhutang 45 bilion. Bagi lah dengan dua 28000 ribu, dua puluh ribu juta, lebih <SILENCIO> <19 ,000 sari. SILENCIO> lagi dia, dia mau kira, mau tak kira, tak tiri deh Baik, income kita pada tahun 2012 puluh ni, dijangka 28 rata, eh, dua 28000 ribu sahaja. Pendapat terpurata. Tahun lepas. Tahun 2011. 20, 25 ribu, tetapi boleh kata 25 ribu setiap org. Tahun, tahun tahu ni nikah 2000-25 ribu, terpai terpai. Ha. Tapi jangan lupa hutet 25 ribu. Kena bayar. Ha. Kita tidak kita tak hutet sebenarnya, ditangguh cakap bersama. Ha. Amo juga ya. Eh, ya. <laughs> ya. amo tak hutet ibadat iya juga kasih hak tu pun ibadat juga kak tu ibadat musyarat musyarat tu ibadat Karena kak kerana musyarat untuk melaksanakan kerja-kerja kerja-kerja bukan -kerja. musyarakat te, untuk meninggikan agama tu masuk ibadat je tapi ibadat umum ibadat je kak cuma jangan jangan lebih jangan terlajut hak tu sehingga ni terlepas hak ni ibadat lah ibadat khusus hal ibadat umum. Karena itulah, ibadat umum tu, dia jangan bertembung dengan ibadat khusus. Baru jadi, jalan dia, elemen malam. Tidak kat jalan, tu nyanyi, nyanyi, nyanyi. Tak, ibadat, tak, ibadat khusus saja, tak boleh Tak, tak, tak boleh kan? Sebab hal kita kena banyak ibadat umum. Ibadat umum. Sebab kita berbincang, bermusyawarah. nak buat apa bermusyarak? Nak satu kerja. Kerja tu untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah. Itu jadi ibadat boleh ada, ya, karena itulah uh, ada antara amade amade, eh yang lebih baik daripada semaya sunnah, bukan semaya bukan semaya wah, tertula, dah antaranya ialah menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu itu adalah lebih baik daripada semaya dan Dari lewat waktu tertentu, sebab ini ialah untuk Menyebabkan ilmu Untuk meningkatkan ilmu Untuk mengajar orang Kau-kau-kau ni Hak ni Ibadah Di dalam konteks masyarakat Hak ni Ibadah untuk seorang Jadi Kalau kita melakukan Kerja-kerja Untuk meningkat agama Allah Dalam masyarakat Boleh membangunkan masyarakat Hak ni Dia panggil Lebih luah Kebaikan dia Daripada Kita Hak ni Kebaikan untuk diri di sendiri atau kena Dibet-ibet lah sama ke untuk hanya saja ni terlepas tak saya juga. Dia kena ha ni asas. Ah kerana itulah ada orang yang mungkin dia tidak tak banyak sangat kosong tak banyak sangat semaya tahajud. Tapi dia buat kerja-kerja ke dalam masyarakat. Dia untuk meninggikan agama Allah banyak bah. Nak, nak, nak sebut sebagai contoh. Orang yang diberi tanggungjawab dalam masyarakat umpama dia jadi apa? Dia jadi Bekerja di pejabat Dia jadi poli Dia jadi askar Dia jadi kita Ikutlah kerja kamu. Tu kerja-kerja ini -kerja, kerja untuk membangun masyarakat Dan kalau dia buat kerja-kerja membangun masyarakat Ikut Kaedah-kaedah Islam Dan untuk mencapai kerajaan Allah maka dia mendapat pahala yang besar. Kerana dia boleh bantu masyarakat, memberi, membantu penduduk masyarakat. Hak ni ibadah besar. Apalagi kalau kita mempunyai kepakaran dalam bidang kita. Ya orang lelaki tidak boleh. Maka jadi perduai dekat kita. Apa bila jadi perduai dia lebih spesifik lagi. Dan kalau kita tak buat orang lelaki tak lewa maka jadi tugas perdoa dan waktu itu puji bel lebih tinggi lah tapi tidak tidak mengapaikan yang yeah, yeah, utama tadi nah, kalau apa utama tadi takde tempat nak nyakuk takde no. kemudian yang kedua ialah tanda tanda ok dia kasih pada Allah selain daripada ikut Rasulullah ialah berjihad di jalan Allah berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ni antara lainnya ialah ayat kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumha wa tijaratan taksyawna kasadaha wa min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarbasu hatta yati Allah Wallahu la yahdil qawm al Katakanlah wahai Muhammad Jika bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu Dan saudara marah kamu dan isteri-isteri kamu Atau suami-suami kamu Dan kalkulera kamu dan harta benda yang kamu usahakan Dan penginapan perniagaan yang kamu bimbang akan berosot Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, jadi azak seksanya kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang pasti anidur haka. Jadi, itu tanda dia. Berjihad di jalan Allah ini, berjihad ni luah. Ya paling tinggi sekali ialah Kalau ada satu keadaan peperangan Untuk menegakkan agama Allah Kita masuk medan, itu berjihad Jihad ni Orang pergi pegang Orang menyediakan peperangan Orang memberi bantuan Dia semua sekali Yang untuk meninggikan agama Allah Apa jua? Dengan harta, dengan upaya, dengan ilmu Dengan kederak, dengan keringat Dengan apa saja Dengan pemikiran Semuanya ini untuk meninggikan agama Allah itu dikatakan berjihad ha. Sehingga orang kata berjihad Mereka akan Ada juga orang kata berjihad Tapi tak tahulah kenal kata Dia Miskin ni Dia tak boleh nak hapus. Tak usah hapuh lah miskin Tak boleh nak hapuh Sebab Kalau kalau tak ada orang miskin Kenyayu kerana tu, ni kaitan, bukan kita nak suruh miskin tapi miskin tu tak ada di mana-mana kerana apabila ada orang kaya, mesti ada orang ha, miskin miskin kaya ni dia tak boleh nak lari, kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala letak zakat apabila ada zakat nak keluar ikut miskin kalau tak ada miskin, tak boleh keluar zakat ni ayah buat orang kaya Ha, kita dah kata ha, kerana itulah miskin ni usaha lah lagu mana pun dia tetap akan ada dalam hidup masyarakat dan adanya golongan gulung orang miskin adalah satu keadaan biasa cuma kita boleh bantu jangan miskin yang terlampu-lampu kerana itulah miskin ni dia juga benda subjektif benda subjektif aku rasa orang sesuatu tempat kita ni boleh jadi kaya. Git pak orang miskin. Ya. Git pak orang miskin tak boleh nak makan. Orang miskin tak kita boleh makan. Boleh makan lagi. Tapi anak orang miskin tak, tak ada makan. Jadi dia kaya. Kaya-kaya maksudnya. Hari tu dia ada makan ni kayalah. Betul. Tu kaya. Pak kita sebut kaya ni. Sebenarnya kaya ni Tidak berhacat Kalau kita boleh makan kenyang kita Kaya ni, ni. Lepas miskin Hari itulah Okey okay, hari ni kaya, esok miskin Yang kedua Al-khawf, takut Maksud takut ni Ialah takut yang Sesungguh-sungguhnya Yang sempurna-sempurna takut Takut sungguh. Sehingga, dia tidak takut kepada apa pun. Eh? Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak takut kepada sesiapa pun dalam diri dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ha, inilah sebenar-benar takut tapi kita takut juga tapi takut jugalah aku takut sungguh eh takut ni sehingga dia rasa tak ni nak tak lepas tak lain supo ger kita dengar orang takut kau boleh lain kita baca kemari ada ayat bunuh hmm eh ha. takut takut sungguh lah kenapa juga mau orang takut Padahal penjaga maksiat itu dendam berapa sahaja. Tak salah larilah. Tapi takut malu. Tak mati lari ke penjaga maksiat itu. Siapa orang mati lagi. Kenapa? Ada teh mati lagi. Kerana takutnya, penjaga maksiat itu tak tahu. Kenapa dia berhubung ke Islam ini takut ni? Eh. Penjaga maksiat itu kan nak berkait dengan Islam itu? Takut. ha kalau nak tuduh paling-paling tuduh orang tuduh dia berdua-dua eh yang boleh mengesyaki tu je orang tak tuduh dia zina. apa yang dia lari tuduh patuh kaki lah mati lah setengah tuduh apa ha. Takutlah. Eh lah jadi kalau takut tu takut pada Allah ambil hati eh tak buat masyarakat Takut tu juga kita ngah tu juga kita pindah letak pada takut pada itulah sapa maksud jadi kalau sekiannya ada orang yang boleh sapa situ mana betul betul dia takut takut nak buat bagai sana supaya lagi orang lagi juga maksiat atau pun orang lagi polis ketika diwak jenayah dia, dia langsuang-sungguh tapi di Malaysia ni ayat tak terlepas dan dia jumpa dia takut oleh hak dia kalau takut tu kita pindah ke tukar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala maka itulah orang panggil takut uh, yang yang yang sebenar benar kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafū lī in kuntum mụ'minīn." Jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku sekiranya kamu betul-betul beriman. Lawan kepada takut ialah merasa aman Dari perancangan Allah. dia berasa eh tak apa. Eh tak apa Allah Oh tu tak takut tu Apa aminu makrallah Falaya aminu makrallah Ilal qawmul khasir Apakah mereka merasa aman Daripada Apa ni Bukan tipu daya Jangan tertemua tipu daya Allah Daripada angkara Yang Allah buat sehingga Awak tertipu dengan tipu anda dan jangan orang rasa aman daripada pembalasan Allah kecuali orang-orang yang rugi takut di sini adalah ibadat hati yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala jua dan dia syarat untuk mencapai iman ia baik ia sejati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut terhadap para nabinya annakum kanu yusari'una fil khairat وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا الرَّبْ وَالْرَجَاء الرَّبْ khawf. jadi mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut kamu dia takut ni ada tiga syarat kalau kita tengok yang pertama dalam seseorang hamba tu dia kena rasa takut seseorang hamba tu tahu dengan jenayah yang dia buat tadi dengan jenayah tu ada keburukan, ada akibatnya yang buruk baru dia rasa takut Kamu dia dia cahaya sungguh dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan balas akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang melakukan maksiat Ya tiga dia kena rasa yakin takut-takut dia takde nak taubat gagal -gag juga kalau takde nak taubat eh Takut Allah halal dia bertaubat. Eh Allah nak bertaubat bertawabat dia sebenarnya. Dia mati beliau sedar. Tak ada tak tahabat. Kau dia mati sebeliau sedar. Yang tiga syarat ialah ar-raja. Yang ni rajak dimana mengharap. Harap. Maksud dengan mengharap ialah kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dan kita tidak putu asa dan dengan sepenuh-penuhnya ha? dan uh, kita harap sungguh takut dan takut bimbang, takut Allah humbel kita dalam neraka, kita harap sungguh Allah terima amalan kita dan menyelamatkan kita, ha, takut dan ni, ada dua selalu ada dalam hidup kita ha, kerana itu apabila seorang tu seorang hamba ni melakukan kesalahan dia harap benar. Sungguh-sungguh. Allah hampurkan dia. Orang kata, pegang kaki kata. Supaya cerita, I understand. Minta maaf, pegang kaki. Waktu orang sujud kaki tu berupa-rupanya ibadat Hindu. Eh? Orang Melayu kata, tapi tak buat. orang Melayu tak buat. Dia kata, orang sujuk kaki dia. Eh? Kata sahaja. Tapi Hindu buat dia hormat tu tersujud kaki mak dia pak dia orang besar ke hmm. dia sujud kaki rupa-rupanya orang kita dalam ucapan tu ucapan Hindu. tak ada Allah suruh sujud kat orang ha Rasulullah kata kalau aku ni nak, nak, apa ni kalau sesorang manusia boleh sujud pada sesorang orang maka aku perintah isteri sujud pada suami tapi tak ada dalam Islam nak bayar, besarnya tanggungjawab suami Bukan beliau, suami tanggungjawab dia itu besar Tanggungjawab dia besar Aku akan susu Boleh karena itu Apabila seseorang itu Melakukan kesilapan Dia harap sungguh Allah dia. Harap seharap agak. Supaya Supaya supa kita Dengar Kita baca dalam akhbar Orang oh, yang kena tuduh-tuduhan yang berat Tuduh hukum mati apa dia harap kalau masuk dalam mahkamah cara orang dia doa dia harap supaya dia lepas. habis hari mata dia nak teriak ibu bapa orang-orang war redah akan doa supaya dia selamat harap-harap-harap suruh kita ambil harap tu letak pada Allah walaupun tak mati sebenarnya harap tu kita letak tapi gitulah lebih kurang kita boleh ah uh, supaya kita mudah faham tingginyo harga orang ni nak kena tali ratalah harga-harga dia dilepas kita nak, nak kita nak apa ni nak nak bayarkan sejauh mana bersamaan harga tu dia terlepas tu maka tinggi lagi harga kita daripada itu kepada Allah Subhanahu jangan setakat tu kalau setakat tu tak batal tinggi lagi harap jalan lagi orang kata gato tinggi ha? gato tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala menggunu sapa kebintah yang paling tinggi kelangit yang paling tinggi, kita nak gato agak harap ni ada tiga syarat tiga syarat ini. iaitu kita melihat kemuliaan Allah dan nikmat Allah dan kasih saya Allah kepada Allah banyak Allah buih kita Allah buih kita hidup, Allah buih kita rezeki Allah buih kita menampak, Allah buih kita segala-galanya, hak ini kita hargap apabila kita lihat semua perkara ni ada dalam hidup kita dengan nikmat-nikmat semua ni lah kita letak harapan yang paling tinggi kepada Allah, karena dia saja boleh buat dengan dia buih hidup kita gagah dia pandang dia hebat dia, bijak salah dia sehingga manusia kita ni boleh hidup kalau kita nak agak-agak dia dia boleh kita makan gagah dia boleh buat dunia, boleh buat langit langit tak hutuk-hutuk sampai kelala boleh buat bom jadi kadang-kadang kita nak ngaji ilang orang ngaji lagi kan Uh, taupeh angi ribut Filipina nah, pindah ramah mati juga okay, lepas tu sapa-sapa sapa-sapa kita orang ni nak buat sangat ribut kan tak nak siapa ya? tua ribut ha, tu tu masalah pengajian kita pengajian kita orang buat ramalai ramalai tu apa kata eh, kalau dia tok-tok sikit lah oh, macam orang ramalai baca TV tu lah Uja situ god ini adalah ramal dia ataupun ramalan. Jadi tak jadi tu mengikut perkembangan. Kalau dia kata semuanya ini adalah dia berkuasa adalah Allah. Baru Islam. Dia bawa tetap, dia bawa tu etis baba. Etis tu. Tak sabar. Tu. Walaupun kau mungkin orang itu, dia beragama Islam tapi pemikiran kostak tu itu tak kena tu eh? tak kenal tu hai lah dunia ni pasal ngaji putare-putare akhir sekali tak tahu sama mana apa dunia hanya dia je hatu bencana hatu dia tak sandar kepada Allah bagian ni bagian hak Allah kan itulah ayat permula-mula kita baca dalam fasih alhamdulillah rabbil Al alamin Al ala ni hak punya Allah kan itulah konsep tu semua sekali kalau kalatlah ilmu ni apabila tidak didasarkan kepada Islam dia jadi tak ada, tak tepat kan Ha ah, tu bahaya orang okay? bahaya ngaji ngaji ngaji ketingi ngaji tu dah hebat ngaji tapi tak tahu tuan ni kok saku Eh? Ah dia tak tahu tuan dia tak tahu tuan ni bahaya kerana itulah, kita tengok dengan kemuliaan Allah memberi nikmat, memberi isan kepada hamba ni, kerana kita harapkan dia supaya orang sakit tenang, kita masih mengharapkan dia segar, dia hidup dia selamat nak harap siapa? harap pada Allah yang mimeh tak ada manusia tak ada apa dia boleh menghadap apalagi yang ada lebih mudah untuk nak beri sehat segar manusia itu kita harapnya sebegini sekian orang tak aduk dia boleh buat ada ini dapat kesakit mudah lah kalau kita letak lagi tu barulah kita rasa ar-raja yang kedua kita harap sungguh kerana di sisi Allah saja ganjaran yang sebenar dan nikmat yang sejati hak kita ada ni sebenarnya nikmat hak kita guna apa-apa orang -apa kita ajar dalam diri kita, ilmu, sikit ilmu, tangan boleh bukak ni, nikmat Allah. Hak ni, hak dia bui sebenarnya. Karena tu kita harap dia. Kita gata ke dia. Kadang-kadang kita, kita duk guna nikmat Allah dengan tangan boleh bukak mata, boleh keli, mulut, boleh kata lidah, boleh bukak lagi ni. Kita tak rasa ni bagi Allah bukak ni, nikmat Allah. Tahu tapi tak terasa nak suruh rasa ni faham kali penuh macam tak gagal begitu nak suruh nak suruh rasa eh ni mana ni? nak suruh kita rasa super tu merasa kita guna na'imat mata Allah telinga Allah rambut Allah hujubu semua tak kita ni nak suruh kita rasa super kita boleh rasa guna mana ni? merasa ke tak na'imat barulah kita mengharap pada Allah oh niha Allah huwi barulah kita nyakup bahawa kita segar? Tidak tak segar. Yang tiga ialah. Kita kena berbekal dengan amal salam. Untuk mengharapkan Allah, tak boleh. daga dia kena buat kerja. Buat kerja ni amal salam. Dan kita berlombok untuk buat kebaikan. Amal salam ni, tuan-tuan. Ialah semua yang kita buat setiap hari. Eh, Allah rata. Itu amal salam dan semua orang kita tidak buat Allah Naga lah. itu amal kalau kita duduk-dumuk kita basuh pinggan kita basuh kain bersih rumah tak masalah tapi ramai juga orang tak puas tak masalah bersih rumah kita bersih rumah tangga kita kita susu malak sedap mata malak tak masalah bersih baju bersih baju tak masalah nanak Nah. Semua orang kita buat Ya Allah reda, Amal Salam Kita apa ni Berkahwe Amal Salam Kita jadi ayah Didik anak Amal Salam Suami didik isteri Isteri didik suami Amal Salam pakak pakar didik anak Amal Salam pakak pakar, -pakar Buat kapa saja Ya Allah reda, Amal Salam ha, Kerana itulah kita Nak nak kebaikan daripada Allah ni Kena ada bekar Amal Salam kalau tak ada amal soleh tak leh. Jadi dok dok. Kemudian kita kena belum buat amal soleh. Ah kata ay payah dah punlah kita tak, apa -apa. tak boleh. lah. gitu. Tak kena. Kita biar badin. nak. Tapi bukan nak suruh orang lain tak leh buat pakak-pakak belum buat lagi. Sebab kita kata belum buat hari ni tak ada sekak orang. Eh? Pakak-pakak gi lah ke pekan. Orang tu buat. Dia buat banyak. Kita buat banyak. Padi banyak. Kemudian, kalau kita ambil fatihah, kita akan tiga ayat yang merangkumi ha, ibadah tadi. Iaitu, apabila kita sebut mahabbah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini, daripada ayat ni diambil konsep al-mahabbah. Kenapa kita kata ulama sebut begitu? Uh, puji ni pada siapa? Kepada Allah. Allah tuhaya semesta Apabila Dia buat baik kita, apabila Dia beri kehidupan kita, kehidup baik macam macam ni, maka kita puji dan situ kasih. Oh, kebisi kipu eh? maksa sama ada kan? Bape-bape gaya macam, hah, <laughs> ratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus, ah lima ratus. kat lima ratus eh? Tahun ni Tahun aku lah, ni Tahun tahu. ni Tahun ni Tahun ni Tahun kita Tahun ni Tahun kita Tahun ni Tahun ni kita. Tahu, ni Tahun ni Macam-macam Nah Orang pernah sebut Bagus Bagus Baik Hak tu manusia Tapi Allah Buikah Macam-macam Jadi apabila Sepatutnya Kita ni lebih kasih Kepada Orang yang Buik banyak Siapa Buik banyak kita Allah Lepas Allah siapa? Mu ayah kita. Tak ada ke lawi banyak kita. Orang lain berpili-pili pi kan? Lepas Allah ibu bapa kita. Ibu bapa kita ni habis kering dengan kita ni. Berapa nak kita nak letak harga dia jaga kita. Jika kita kecil mula. Berapa kita nak berga orang-orang pujaan. Ah jaga puai boleh boleh raya. Dia kata hamba tak leh utang kau. Tak laba gan susah nya nganda nah ya. jadi jadi kalau kita nak tengok orang yang paling berjasa dalam hidup kita keluarga kita ibu bapa kita sebelum ibu bapa kita adalah Allah horni hoksah tapi ramal ke tidak menghargai Allah SWT dalam hidup dia dan juga tidak menghargai ibu bapa dia tetapi kadang-kadang yang peliknya dia menghargai orang-orang yang sekali kala tu ni mana pelai mana sini. Ha, ah ni orang panggil orang tak mengenai budi. Sepatutnya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu Allah Rasulullah aja, mana-mana orang nak buat baik kepada kamu dia tidak akan boleh buat kecuali barang tu memang Allah telah tulis untuk kamu. Mana-mana orang tak leh nak buat keburukan kepada kamu kecuali mimpi yang keburukkan tu Allah telah lah tulis kenapa pada kamu jadi kita tidak ada kejita kalau tak boleh ah mimpi dah letak tu Allah tu nak bagi. kalau boleh dia nak boleh ke? Kok kok mana boleh sah? Allah panah dia tak boleh kat ni dia tak dia panah kamu dia ar-raja ar-raja ni juga harap ni kita boleh ambil daripada para ni para ulama mutul tulur tulu, tulu salihlah. Apa <tuk> bagaimana baga apa baga apa baga baga baga baga tidak ketih. Ar-raja ni ialah perkara ni boleh ambil daripada ayat ar-rahman ar-rahim. Allah yang sangat banyak rahmat dan sangat mengasihani. Jadi kalau kita nak mengharap harap pada yang ada pemilik yang banyak yang banyak rahmat dengar siapa harap pada yang banyak kadang orang yang tak ada benda tak sahagak dia tak nak beli orang arah kata faqidu syai la yu'ti orang tak ada kabar satu boleh beli kenapa jadi kita apa kita harap pada Allah kerana dia memiliki segala-gananya hai tu rahmat banyak rahmat dan pengasih pun kerana itu kita Gatuh tinggi harapkan kepada dia. Dari daripada ayat ini diambil kalimah Ar-Rajah. Atau yang ini harap. Daripada. Daripada hal takut tadi. malik Yaumidin. Allah akan memberi balasan. Kepada setiap hambanya. Di hari akhirat. Mengikut agama dia. Yang dia turun di dunia. Allah wa tuhoo agama dia namanya Islam maka setiap orang akan di, diukur dengan syariat yang dibawa oleh nabi masing-masing umat nabi nuh dengan syariat nabi nuh umat nabi Ibrahim nabi Hud nabi Musa nabi Isa semua diukur dengan syariat nabi masing-masing kita umat Islam akan diukur uh, Islam yang dipipi oleh nabi Muhammad akan diukur amalah kita berdasar dengan syariat yang Allah turut pada Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Ha, jadi, mana-mana orang yang melakukan amalah-amalah yang tidak betul. Maka amalah itu ditolak. Dukur? Betul? Terima. Tak betul? Tak. Ha, kerana tu benda ini semua sekali. Kerana tu Nabi, kerana tu Nabi, dia jauh, juga daripada orang kecil. Tidur, bangun, masuk bilik air, makan, apa ni. Oh. duduk dalam rumah tangga, pergi dalam masyarakat, dalam negara. Dia ajar lah. <tuh> Kerana tu orang oh, ikut Nabi setakat semaya. Eh, Nabi bukan semaya tak ajar puasa, bukan puasa setakat puasa bukan zakat, bukan setakat zakat saja haji, bukan setakat haji saja dia ajar lagi, hidup dalam rumah tangga lagu mana, hidup berjirai lagu mana hidup berkawal lagu mana hidup bersama orang bukit islam lagu mana hidup mengatur negara lagu mana, hidup jadi rakyat lagu mana hidup jadi pemimpin lagu mana pemimpin nak, nak bawa rakyat lagu mana dia nak ikut acu yang mana. Semua ni Rasulullah sebagai contoh. Amat malas. Okay, tidak jadikan Rasulullah. Contoh dari semua aspek kehidupan. Orang-orang Dalam bak rukul isleta. Itu pun kadang-kadang duduk juga. Dalam bak memimpin negara. membentuk negara. Mengurus negara. Itu ada contoh belakang. Tapi kalau orang kata. Hak ni ke sebut politik juga atas masjid. Sidikah. <tidak> oh, Fah tu tokoh ngaji. Ilmu tu tokoh. Sebenarnya hak Allah, hak Rasulullah qayy. Kapuk Rasulullah duduk. Dia dia dia bertindak sebagai pemimpin tentera. Dia bertindak sebagai tok hakim dalam dalam perbicaraan. Dia bertindak sebagai sebagai sebagai ketua negara, membuat perjanjian dan macam-macam. Semua tadi dah cetot contoh asas kemudian secara detail itu mengikut perkembangan lah, semua sekali kadang-kadang dia asas kadang-kadang dia dalam ibadat ibadat khusus dengan, dengan akidah orang dia detail tak perlu tabuk tak perlu usik tak boleh usik orang lain-lain dia ada guide lain supaya boleh berkembang dalam pentadbiran dan sebagainya selama mana tidak ada bercanggah kalau tu kita tengok uh, Sini Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam sebut Allah Subhanahu Wa Taala ada apa ni seratus rahmat di waktu rohannya satu untuk kita duduk atas dunia satu sahaja dan apabila satu ni kau satu ni lah kau kita dapat rahmat banyak orang oh, kita rasa banyak-banyak eh, doh dah tu tetapi yang eh, selainnya ialah dia akan sempurnakan kepada kita di hari akhir-akhir ha, waktu lah kita di atas dunia ni sikapnya, tapi walaupun sikap dia sangat bermakna sebab semua orang ha orang -ha seksor ni asasi, betul tak betul sini, kalau, kalau tak betul sini tak betul lah akhir-akhir kalau betul sini insyaAllah kita akan Awak sudah setakat tu dulu. Pada malam ni, insya Allah kita sambung lagi. Pada malam lain, pada malam, cuma ak lah. lain ada perih, cuma lah. Ia bukan cuma lindah, cuma yang semakin hampir, semakin hampir kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih lea. Terima setakat tu dulu. Pada malam ni, insya Allah kita akan sambung Tarpeh Eh, ah tarpe mudah-mudahan kita hidup kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua sekali. Kita tetap ah. maksudnya dia ada juga rahmat. Disebut lagu tu juga radio TV lagu tu juga. Dia janji waktu kuasa. Ini tu aku. Tunggu rahmat lecah-lecah tu dulu. Kerana tu, wadi, eh? Eh, boleh. Saya nak bagi dia wadi dikali. Semua sekali tadi, ia, itu adalah tuanya Allah Subhanahu SWT. Menentukan Allah. Kita hanya meramal saja. Bus-butis itu, nak buat jus lagi, tak? Ini tak, tak jus doa, oh. tak? kena tu, kan? Apalah, eh? Apalainya, kita tanggung dulu. InsyaAllah. Sama-subahalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك الله وحمدك أشهر الله إلا إلا إلا سبحانك الله وحمدك أشهر الله إلا إلا إلا أستغل وصل الله على الله والعصر إنا الإنسان إلا الذين آمنوا عبر الصالحات